Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين <coughs> نحمده ونستعين ونستحديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya Allah wa Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala d-din kullih wa kafaa sadri wa amri dan adapun lisani lisanifqahu qauli subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alim hakim rabbna aftah bainana wa bain qauminabil haqqi wa anta khairul fatihin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sambungan kitanya pengaruh keimanan kepada Melaikat dalam hidup manusia. Muka surat 75. Muka ya. surat begitu? Muka habis tak? Boleh menjadi kitab sahabat? Boleh menjadi... Oh, dia ada tiga dulu. Ada tiga perkara. Beriman apabila kita beriman kepada Melaikat ini menimbulkan pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan seseorang mukmin. Ya, antaranya, poin dia sebut dulu boleh menjauhkan kita daripada terjerumus ke dalam kurafak dan kepercayaan dongeng. Nah, pertama, boleh menjauhkan diri kita daripada terjerumus ke dalam kurafak dan kepercayaan dongeng. Yang keduanya, boleh menjadikan kita istiqomah ha, di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah ni bermakna tetap pendirian. Ha, kita tetap pendirian di dalam uh, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya malam ni dia sebut boleh menjadikan kita bersabar ataupun boleh menjadikan kita orang yang sabar. Sabar. Ha, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mari perintah Allah kita hidup dalam keadaan boleh bersabar dengan ujian-ujian mehnah yang berlaku kepada kita. Ha, meneruskan di antaranya apabila kita beriman dengan para malaikat boleh meneruskan jihad kisabilillah menimbulkan ketenangan jiwa tidak berputus asa tidak merasa gelisah ha, tidak merasa gelisah ini di antar ha, ha, ha, ha, perkara yang yang boleh menimbulkan apabila kita ha, beriman dengan para malaikat. Beriman dengan para melekat. Ya. Boleh menjadikan kita sabar. Meneruskan jihad pisah bililah, Menimbulkan ketenangan jiwa. Jiwa jadi tenang. Ha, tidak berputus asa. Dan tidak merasa gelisah. Perasaan ini adalah lahir daripada beriman kepada para malaikat dan tugas-tugas mereka. Ha, perasaan ini, perasaan yang disebut tadi. Sabar tadi, meneruskan jihad pisah bilillah tadi. Ha, menimbulkan ketenangan jiwa tadi dengan sebab beriman kepada para malaikat dan tugas-tugas mereka. Para ha, tugas tugas menurunkan rezeki. Kita tahu dah oh malaikat ada malaikat yang menurunkan rezeki, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat. Kita pun bertucuk tanam, ada malaikat yang menumbuhkan tanam-tanaman. Ndak, ada malaikat yang uh, Ya apa ni kerja dia mengambil nyawa. Jadi kita tahu-tahu dah -tahu, oh Allah tak apalah macam-macam mana pun kita tak mati juga. Bila kita tak mati juga, bermana kita kena meneruskan uh, aktiviti kita dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gestos apa tu? Revo tu asyik kalau Revo mari. Daripada tadi lagi Revo dia Tak Kita tiang-tiang. Eh, ada orang. Oh, ada orang tak apa. Daripada tadi lagi reverse dia tu. Yo. Saya, saya takut dia reverse-reverse. Dung malah ke belakang. Daripada tadi lagi tu. Dia kena bayar saya. Ketika seorang musafir sesak jalan. Kata Tuan kita. Ketika jahiliah sedang bermaharaja lela. Dalam masyarakat. Bermaharaja lela dalam masyarakat. Hingga jadilah seorang mukmin itu sebagai orang dagang di dalam negerinya dan di kalangan kaum keluarganya. Ia menghadapi penentangan. ah ha, Penentangan. Kata-kata senda dan halangan daripada mentaati Allah dan mengamalkan ajarannya. Di waktu sesak dan di waktu dagang yang seperti ini. mukmin itu dapati dirinya ditemani oleh melekat. Ia menyebar, menyabarkannya, menetapkan hatinya. Supaya terus tertegak di atas jalan kebenaran. Apa maksudnya? Walaupun kita dalam keadaan duduk dalam masyarakat yang jahiliah keseluruhan, Yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dipulau oleh keluarga kerana kita ni orang yang taat misalnya. Keluarga tidak mahu menerima kerana kita ni orang alim. Alim ni maksudnya orang yang berilmu. Ha? Uh, di saat itu dia tetap mumin. Karena dia yakin di atas pertolongan daripada Allah dan daripada para melekat. Ha? Maka mereka itu di antara orang yang beriman dengan melekat. Nah, itu dia maksudnya. Ha? Di antara orang yang beriman dengan melekat. Inilah dia melekat yang selaku tentera Allah. Seperti melekat tolong dalam peperangan khandak. Ha? Dalam peperangan khandak akhir tentera Islam dimenangi oleh tentera Islam dimenangi oleh para malaikat yang membantu seperti tentera apa ni mereka di, di menyerupakan manusia yang menyerang orang-orang kafir Quraisy ketika berlakunya peperangan Khandak malaikat boleh dengan izin Allah Subhanahu dia boleh menolong seperti manusia dan sebagainya Yang beribadah kepadanya sebagaimana si mukmin beribadah, menyeru kepada Allah Pencipta Langit dan Bumi, sebagaimana si mukmin berbuat, ia akan memberkati langkah hidup seorang mukmin, Meneguhkan pendiriannya, menyambut baik di sisi Tuhan. Dengan demikian, si mukmin itu bukalah berseorangan dalam perjalanan menuju Allah Swt. Katalah sebab tu nabi ini dia hebat. Dia yakin sungguh-sungguh, ah, -sungguh. ha? maka dia ni dibantu. Kita ni apa-apa yang kita buat kita dibantu oleh mereka. Tapi syarat mesti perjalanan kita itu perjalanan yang yang diradai oleh Allah subhanahu wa taala. Perjalanan yang diradai kehidupan perjalanan seharian manusia di atas bumi Allah, perjalanan yang diradai oleh Tuhan. Bukan perjalanan maksiat, bukan perjalanan dosa. Bukan perjalanan yang mengikut hawa nafsu, tetapi perjalanan yang mencari kerat Allah Subhanahu Wataala. Seperti mana yang kita hidup sekaranglah, kita ni mencari kerat dan Tuhan. Nah, kita hidup dalam kerat Allah Subhanahu Wataala. Nah, tu dia. Maka dia kata dengan demikian si mukmin itu bukalah berseorangan dalam menuju perjalanan menuju Allah malah ia bersama-sama dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk ha, Allah yang lain, yang bukan sedikit bilangannya, ramai. <tuh -tuh. Ha, ia bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Batu itu suka orang baca quran Orang yang mahir, baca Al-Quran. Ha, dia kata, Al-ladhi yakra'ul Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah allazi yaqra'ul orang yang membaca al-quran mereka bersama dengan para malaikat yang sentiasa, yang, menulis, yang sentiasa menulis kebajikan kepada dia dia baca quran pagi baca quran lepas pada tu dia pergi kerja Pagi tadi baca Quran, selagi dia tidak buat dosa, selama itulah Malaikat tu akan tulis dia ni, buat kebajikan. Buat pahala. Buat pahala. Buat pahala. Buat pahala. pahala. Ha, sebab tu kita, tiba-tiba dalam keadaan kita teringat, oh semuanya zuhur lah. Contoh, ada. Ha, kita diperingatkan oleh para malaikat supaya melakukan solat zuhur. Pergi buat kerja sekejap. Hmm, malaikat peringat, oh, asar dah ni. Pergi semuanya asar. Ini kelebihan orang mu'min. Nah, ini kelebihan orang mukmin. Sebab tu dia kata ia bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Bersama-sama para malaikat yang mulia. Nah, sesiapa yang melakukan kebajikan, mereka juga bersama dengan para malaikat yang mulia. Nah, dia akan diiringi dengan malaikat dulu kita dah ngaji dah daripada awal dulu berapa malaikat yang duduk bersama dengan kita. Nah, yang sentiasa bersama dengan kita. Sepuluh malaikat dah. Nah, sebab tu ada malaikat yang sukanya, yang keronoknya buat naik amalan kita pagi petang. Waktu subuh, waktu asar. Nah, wa naik amalan-amalan kita ke langit waktu subuh, waktu asar, waktu subuh, waktu asar. Wa naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau daripada subuh tadi sampai ke asar buat naik asar. Daripada asar sampai ke subuh pagi esok, naik ke langit. Uh, tepat tu yang saya jadi pelik yang tiba-tiba mari cerita uh, malam nisfu Sa'ban bila kita baca uh, baca Quran tiga kali wahai amalan kita setahun sekali tu amalan kita tak naik setahun sekali amalan kita naik dua kali sehari nah ke Allah Subhanahu wa taala tu yang saya dapat hujah daripada mana kita ada hujah hujah yang amalan kita dibawa naik oleh Allah Subhanahu wa taala eh dua kali sehari ni kita ada hujah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi yang setahun sekali dalam bulan Zulhijah Saban ini saya tak dapat ujar lagi. Tapi kalau tuan-tuan buat, buatlah. Enggak setahun sekali ini terpadam. Ah. Jiwa ha. naik dua kali Jadi ada malaikat dua kali yang menjaga amalan kita. Ada malaikat yang memberi rahmat kepada kita. Ada malaikat yang yang tugas dia menjaga amin saja. Enggak ya tugas dia kalau kita orang dengar dia dengar kita kita dengar baca Quran, maka amin itu akan dijawab oleh malaikat. Dan kita pun dengar orang itu baca. Wairil mardu bi alaihim ala Kita pun amin. Walaupun kita dalam semayam atau di luar semayam, tetap ada mulaikat yang menjaganya. Amin. Nah, Dapat pahala dah? Tidak. Ufira lahu ma taqaddam amin zambi. Pahala besar di sisi Tuhan. Tuhan ampun dosa kita. Bersama-bersama dengan para Nabi SAW. Apabila kita tadi perjalanan kita menuju Allah Subhanahuwataala maka diantara mereka itu orang yang bersama-sama dengan makhluk-makhluk lain yang bukan sedikit bilangannya para malaikat, para nabi, bersama di langit dengan langit dan bumi, bersama dengan para nabi, Alaihissalam bersama dengan langit dan bumi. Kerana itu si mukmin adalah orang yang paling banyak rakan mempunyai tempat bergantung yang sangat kuat. Orang mukmin ni ke tempat nak bergantung banyak sangat dia kata. Enggak, para nabi lagilah, para rasul lagi, para malaikat lagi, ramai malaikat yang beribuan, ramai malaikat. Cuma sebab sebab tulah saya yakin sekarang bahawa sifat tawakal itu wajib kena berkita kena bergantung sebab tawakal ni kita bergantung kepada Allah semata-mata yang diberi pertolongan oleh Allah kepada kita, malaikat. kita bukti. Ha, nah. Sebab apa-apa yang berlaku Kita jangan susah hati Sebab kita banyak rakan, banyak kawan Banyak teman, taulan Yang membantu kita dalam kesusahan Kita susah nampak, kita sore Tapi selagi kita mukmin kita susah Ada pertolongan daripada para malaikat Yang tidak nampak, alam kait Nah, itu yang peliknya Bila kita susah pergi bergantung dengan Iblis, gantung dengan jin, apa apa kerja Kadang-kadang kita sakit Susah penuh, kita jumpa untuk bawa Untuk bawa membagi jin, pikulah jin sedangkan kita ada malaikat, ada ruh-ruh orang-orang yang soleh, ada nabi, ada para anbiya dan sebagainya. Yang tidak yang bukan bukan sedikit, yang bukan sedikit, yang paling ramai kawan, tempat bergantung yang sangat. Kawan. Sebab tu sifat tawakal itu penting. Ah sifat tawakal itu wajib, bukan penting lagi, wajib, Perasaan inilah yang menjadikan si mukmin itu boleh bersabar sebab dia yakin meninilah dia boleh sabar, kata tua kita. Ha? Sebab perasaan inilah tenang hati dia. Selain daripada Allah berzikirillahi, tak cuma dengan hanya mengati Allah hati menjadi tenang. Tak nah, dengan perasaan inilah lahirnya Sifat tenang hati. Sekalipun manusia ha, lain menentang atau ha, yang nabi itu hebat tuan-tuan, walaupun dia sore pada masa tu tapi kerana dia tahu pergantungan dia dengan Allah dan Allah memberi pertolongan kepada dia melalui bala tentera dia maka dia buat keje Islam sampai berkembang sampai kepada kita sampai sekarang nah ada nah. sebab kita ni Allah beri pertolongan dari keje manusia takdir Allah begitu habari ada ada orang masuk pilihan raya kalah mm, kalah sama nah kalah sama siapa nah ada pahala Nah, kita berjuang di jalan yang benar ini kalau tak apa. Ada ada pahala. Kita kena yakin dengan pahala. Nah. Jangan dok fikir tentang kalah menang hak zahir ya. nah, tapi kalau di segi uh, perjuangan peperangan yang betulnya mungkin Islam Islam akan menang dengan cara dengan cara yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala nak tarbiah kita bukannya sekejap, lama. Nah, lama. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah cakap dengan seorang di Masjid Beijing. Dia cakap kena sabar. Sebab Islam itu datang dengan sabar. Islam berjaya dengan sabar. Ha, saya pun teringat Tok Guru Niazik. 20 tahun memerintah Kelantan. Baru tenang molek sekarang. Ha, Tok Guru Niazik memerintah Kelantan. Sekarang baru tenang. Baru relak, baru tenang. Dulu ganggu, gangguan tu banyak. Ha, sebab tu bila kita kata... Uh, Islam tu benang dengan sabar Betul lah Tok Guru tu pernah Raja Kelantan zaman dulu Dia tangan Tapar tangan Nak salah dengan Raja Raja tanpa tangan Daripada depan orang Sabar Tok Guru Tidak nah, Tok Guru sabar Tapi akhirnya apa Tuhan bagi kemenangan Bukan hanya kemenangan di segi pemerintahan saja Tapi kemenangan kita dengan Allah Subhanahu SWT Sebab nah, itu Islam ni Dia hebat dia duduk di situ Islam hebat pada penganutnya. Islam hebat pada orang yang mengamalkan Islam itu sendiri. Orang kata tengok Islam pada, pada kita. Dia tak tengok pada lembu. Oh, bagus lembu tu Islam betullah lembu tu. Lembu tidak Islam. Nah, Islam adalah manusia. Nah, sebab tu bila kita buat baik, orang nampak bagusnya dia, puji dia dan sebagainya. Kenapa? Karena kerana dia mengamalkan Islam itu sendiri. Malah ia bertambah teguh dan makin kuat perjuangannya. Eh, apabila dia bergantung kepada para malaikat. Setakat yang kita ngaji, eh, bergantung kepada malaikat. Maksudnya dia bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Tuhan. Dengan sendirinya Allah hantarkan malaikat sebagai bala tentera untuk menolong apa yang dia bergantung itu. Tidakkah saudara-saudara berfikir, dia kata. Betapa besarnya Allah melalui penciptaan para malaikat. Dan melalui beriman kepada mereka. Ha, Allah buat melekat itu sendiri. Ha, betapa besarnya, betapa mulianya Allah buat. Dan beriman kepada mereka. Wajib beriman kepada mereka. Tak tak percaya ke melekat. Kafir masalahnya. Nah. Serupa tarah yang tak beriman dengan Tuhan. Nah, orang Yahudi ni, di antara perangai yang jahat mereka ni, dia suka balah dengan melekat. Dia bermusuh dengan para melekat. Orang Yahudi. perang orang Yahudi. Di antara, ada lebih kurang 75 kali Tuhan sebut di dalam Al-Quran perangai buruk Yahudi ni. di antara salah satunya daripada 75 itu, mereka itu bermusuh dengan melekat. Mana-mana melekat dia bermusuh? Gila. Baluh apa-apa, benda tak nampak. Kenapa? Kita beriman dengan benda tak nampak. Yang ini melekat. Nah, kita beriman dengan kita yakin adanya roh, kiram, kiraman katib, adanya sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada pertolongan Tuhan, ada yang datang melekat. Oh, ah, dia. Kita beriman. Di mana keimanan itu, keimanan ini melahirkan pengaruh yang kuat dalam jiwa, amalan dan kelurusan hidup seorang manusia, sebab itu saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu. Eh, kita duduk seorang di rumah. Walaupun duduk macam mana di rumah, kita tak sanggup nak telanjang, Boge. <laughs> nah, tak sanggup kita sebab malaikat ada tengok. Nah, malaikat ada di kiri kanan kita. Kita tak sanggup. Mana? Buk, kalau tak malu kat malaikat, lama dah kita telanjang di rumah so, sorang Nah. Apa salah? Nah, telanjang gi. Tapi kena malunya kita pada malaikat malunya kita kepada makhluk-makhluk Allah ini yang kita beriman ini maka tak jadi kita nampak. Maka kena ada tu sebab tu kita kena ada satu rukun agama nama dia ihsan. Ah, ha? antabudallah kaannaka tarahu fa'illam takuntarahu lam takun tarahu fa innahu yaraka. Antabudallah kiranya kita melakukan ibadah antabudallah kaannaka tarahu. Seolah Allah kamu nampak Allah. Kalau mu tak nampak Allah pun Allah nampak kamu. Innahu yaraka. Sesungguhnya Tuhan melihat kamu. Eh sebab tu kita ada rasa geru rasa berdebar, rasa takut pada Allah SWT. Beriman kepada malaikat berarti membenarkan kitab Allah. Ah tu dia. Tak beriman dengan malaikat tidak beriman dengan kitab Allah SWT. wa Tu dia. Sebab Tu'minu billahi wa rasulihi wa, wa, wa, wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liaumil akhir. Beriman dengan malaikat. Nah, kalau kita tidak beriman dengan malaikat, bermakna kita tidak beriman dengan kitab itu sendiri. Nah, tidak beriman dengan Al-Quran itu sendiri. Bermakna dua kali kupur, dua kali kape lah. Nah, dua kali kafir dengan Allah. Satu, kafir dengan malaikat. Satu lagi kafe dengan al-Quran. Nah, cepat sikit masuk neraka. Ha? Cepat sikit. Beriman kepada malaikat berarti membenarkan kitab Allah dan membenarkan rasulnya As-Siddiq Al-Amin alaihi salam. Afdalus salati wa atam kita dah habis dah di dalam bab beriman kepada para malaikat. Okey, kita masuk sikit lagi. Beriman kepada nabi dan rasul Ha nak beriman kepada nabi dan rasul. Ha, ngaji, macam ngaji rukunlah ni. Orang kampung dulu ngaji perukunan. Ha kita perukunan ni sohor tuan-tuan. Zaman dulu kita perukunan saya ngaji dulu. Geti benar-benar ni ni masa kecil-kecil dengan arwah tu. ayah duk ngajar kita perukunan, ambil baca doa lah, dia macam-macam adalah kita perukunan. Tok tahu pernah tengok kita perukunan? Kena? pernah tengok apa nak tengok. Ah. Ha. Saya saya cari tak tahu mana lah, buku perukunan saya tu. Dia kalau nak tengok tak ada apa, tapi orang sama dulu ngaji perukunan ke lah <coughs> Perukunan yang dia panggil kitab rukun perukunan ni kitab rukun 6 lah. Ah Tapi perbahasan dia tak sama. Perbahasan dia dengan ngaji Allah ni lain, berbeza. Ah ha, berbeza sangat-sangat. Orang dulu mungkin taraf sama masa tu. Sebab tu orang zaman dulu Walaupun tuk guru, anak Tok Guru, tapi bila kahwin, tak pakai tudung. Ketua Muslimat pas, tak pakai tudung dulu. <tuk <tuk <tuk <tuk penuhlah, tak pakai penuh lah, tak pakai penuh. Tak, lagilah ketua Muslimat. Amno. Um, hmm. Mampu eh? Ini bukan sebut parti. Saja nak sebut. Eh, kan? Tak apa kan? Tak kena gam kan? Kena gam pun Alhamdulillah dah. Tak kisah dah aku ni. Nah. Sebab kita kalau dia megam terus kita pergi ngajar Mekah lalu. Nah. Ha -ha. Jadi mananya tuan-tuan kena ngaji. Saya ingat-ingat cari juga kitab perukunan lama lah. Cari-cari tak jumpa. Cari mana kedai ada jual kitab perukunan. Kitab kuning lah. Kuning tu bukan kerana buka kitab kuning lama. Kitab tu kerana dia lama. Lama-lama jadi kuning. Kitab kita pun kalau lama-lama tak buka jadi kuning juga. Tinggal lama-lama, jadi kuning. Nah, ya, Tak apa. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ah, ha, Beriman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang ketiga, ialah beriman kepada para Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah. Nabi dan Rasul ini dipilih oleh Tuhan. Bukan dipilih oleh kita. Kalau pilih oleh kita, jadi ok rakyat. Okay rakyat. Nah, Dipilih oleh rakyat, Rakyat memilih tak pandai. Pilih orang rasuah. Pilih orang tak semayat. Pilih orang jahat. Pilih kaki peti. Pilih kaki buat video sek. Nah, hmm, pilih. Hmm? Pilih orang tak ada agama. Pilih orang tak kerti agama langsung. Hmm, tak ada. Kan? Tak tahu halal-halal. -hala. Isteri tak tahulah. Tak ada da'orak. Tak ada da'orak. Tak ada da kata buduh. Begapa kau. Hmm, Loh tak fikir langsung dosa kita sebagai seorang suami yang memikul dosa isteri. Sebab kita ar arjalu kawamu ala nisa Kita lelaki itu lebih berkuasa daripada wanita. Nah, kita kena suruh isteri kita tutup aurat. Ha? Kalau dia lawan sangat-sangat pun kita ada hak untuk kahwin seorang lagi. Ajarkan dia. Nah, tapi bak tu kita nakut lalu. Siapa suka lah, gaku pun. Gitu lebih kurang lah nak cerita lah sebab tu wanita kena tutup aurat. Nah. Kena tutup aurat. Dia tak tutup aurat dua durhaka dia. Satu durhaka dengan suami, satu lagi durhaka dengan Allah Subhanahu SWT. Nah. Hmm. Okay. Jadi Nabi dan Rasul ni dipilih oleh Allah. Bila Allah pilih, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu SWT. Nah, mesti tak ada cacat celah dia cuba tengok daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad yang wajib kita ketahui 25 orang. Ada ada cacat cela dia? Tak ada. Tak ada cacat cela nabi, tak ada sikit abuk tak ada. Nah, kalau ada pun nampak pada mata kasar kita bahawa dia ada cacat cela dia, itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi untuk mengangkat darjat kenabian mereka tu. Nah, supaya kita lah, kita diuji oleh Allah di saat ujian diuji oleh Allah itu kita bersabar ke ataupun kita mengamuk ke kita nak bunuh diri ke kita nak minum racun ke kita apa ke masa itulah kita nak ditentukan oleh Allah tinggi mana darjat kita di sisi Tuhan nah narafa'u darajatin man nasha Allah angkat darjat itu atas kehendak dia masa diuji oleh Allah SWT. Maka apa berlaku pada kita saat itu kita bertawakal kepada Allah Karena ini adalah ujian Allah. Maka Allah akan terjat kita di sisi Allah. Nah. Ha. Ha. Eh? Ertinya Oh, dia ada nota kaki situ dia. Kita tengok nota kaki itu. Nabi ialah lelaki yang Allah turunkan wahyu kepadanya. Nabi-nabi ni -nabi lelaki. Di Malaysia ni ada juga nabi orang tin. Kan baru ni gua apa, cikgu pertimoh kan nama apa dia tu. Cikgu asal. Nah, Jadi nabi juga. Kan dulu ada pernah sekali kan. Perempuan nak jadi nabi. Hmm. Pelik. Nabi di kalangan lelaki. Sama ada diperintah menyampaikan wahyu itu kepada orang lain atau tidak. Ha, jika tidak diperintah menyampaikan wahyu itu kepada orang lain, maka itu adalah Nabi, bukan Rasul. Dia kata. Ha, macam Nabi Khaydir. Tak, Nabi ni ramai. Ramai, beratus. Ha, beratus atau beribu katanya. Tapi untuk dia je lah. Macam Nabi Khaydir, kata contoh Nabi Khaydir tu. Oh ha, Dia je lah. Saya ada dulu senarai nama-nama Nabi tu. Ha, lebih kurang beratus lah. Ratu tak ingat. Nama pun pelik-pelik sebab nama Bani Israel. Nabi-Nabi ni di kalangan Bani Israel. Zaman Nabi Isa sendiri pun ada tiga Nabi yang membantu Nabi Isa. Nabi Isa ni Nabi dan Rasul. Dia adalah Yasin tu dia ada sebut. Yasin Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qawman ma unzir aba'uhum adalah ayat dia maka fa apa dia ayat dia tu disebutnya bahawa nabi ini diutus tiga orang ha dah, tiga 3 maknanya tiga tu ada nabi-nabi yang membantu utusan nabi Isa alaihi salatu wasalam okey balik pada kita kita Tetapi hak diperintah menyampaikan wahyu kepada orang lain ialah Nabi dan Rasul. Nah, macam Nabi Muhammad, diperintah diturunkan wahyu untuk diri dia dan untuk orang lain. Nah, berdasarkan demikian, maka tiap-tiap Rasul adalah Nabi dan bukanlah tiap-tiap Nabi menjadi Rasul. Ha? Dia kata syarah al aqidah tuhaawiyah dalam kitab syarah Al-akidah al-taha al-taha al-tahariyah. Eh? Halaman 167. Okay, kita baca kita. Artinya kita beriman kepada Nabi dan para Rasul yang disebut di dalam Al-Quran dan yang tidak disebut. Kena beriman belakang. Bilangan dan nama-nama mereka tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala saja. Sebagai pandang firman Allah. Walaupun Aresalna Rasulah min kablika minhum mengkososna aleikah wa minhum malla maksius aleik dan sesungguhnya kami telah utuskan para Rasul sebelum engkau Wahai Muhammad setengahnya kami telah ceritakan kepada engkau dan setengahnya kami tidak ceritakan kepada engkau ha, macam Nabi Khayyir dengan Nabi apa Nabi Musa Nah Nabi Khayyir dengan Nabi Musa ha, hebat mana kedua-dua sama-sama hebat Nah, kedua-dua sama-sama hebat, tapi nak ceritanya ni nabi. Untuk dia, dia boleh tahu kasyaf dan sebagainya. Nabi ni setakat dia kata tak tak tak ada kasyaf, bukan nabi nabi Musa tu tak kasyaf, tapi maknanya sebut ada lain. Ada lain lagi nabi. Ada lain lagi nabi. Ha? Dan ada yang disebut oleh Allah dan ada yang tidak disebut oleh Allah. Yang tak sebut tu tak berapa pentinglah, kok. Ha, yang disebut tu adalah sebagai pengantibaran kepada kita. Wa in min ummatin illa khala fiha nadzir dan tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada pada mereka seorang pemberi peringatan yakni ar-rasul an-nabi. dan setiap setiap satu umat itu ada orang yang telah memberi peringatan, maknanya nabi. Nah, nabi. Ha, nabi. Wa li kulli ummatir rasul dan bagi tiap-tiap tiap umat itu ada seorang rasul. Maka masa itu Umat masing-masing ada nabi. Ha, umat masing-masing ada rasul. Maknanya utusan masing-masing memberi khabar. Umat Nabi Muhammad saja. Tak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad yang ada ialah ulama. Nah, innaman yakhsha Allah min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan ulama. Nah, maknanya ulama adalah pewaris nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kata Allah SWT, kata, kata Nabi. Warasatul Ambiya. Jadi selepas pada Nabi Muhammad, dia ada sahabat, ada pendai, pendakwah dan sebagainya, ada di kalangan mereka itu ulama. Tapi ulama pula dibahagi pula. Ulama su dan ulama uh, uh, ukrawi. Ukrawi dan duniawi. Ulama jahat ada. Nah, Ulama jahat, ulama yang menipu. ah, ha, Yang menipu. Tak cerita benar. Sembunyi. nah, Sembunyi. Tak susuklah deh. Ya dulu, Tenang dulu. Aneh. <laughs> Kita ngaji dulu. Para Nabi dan Rasul yang disebut di dalam Al Quran sebanyak 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Adam, Idris, Nuh, Nuh duduk bawah. Saleh, Ibrahim, Nuh, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub. Shuaib, Musa, Harun, Aliyasa, Zulkifli, Daud Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, Nabi, uh, uh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, hmm. Adam, Idris, Nuh. Patuh, Mula-mula kita baca kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, deh, Saleh, Ibrahim. Ismail. Tak apalah, maknanya yang disebut ini 25. Ah yang, yang wajib kita imani disebut dalam al-Quran 25. Tak ingat tak apa. Tak ingat tak apa. Tapi jangan menafikan. Anda dah la tak ingat menafikan pula kafir, kafir, kafir lagi tu. sebut kafir tu. Kafir Allah. Dah la tak ingat, patu tak percaya pula. Satu Nabi Muhammad tak percaya dah. Bagaimana dengan hak 25 ni? Nah, sebab tu Nabi-Nabi ni semua Dia ada syariat masing-masing Ada syariat Nabi Adam uh, Syariat masing-masing Nabi Adam Dia Dia apa? Dia ada hawa uh, Anak hawa Boleh kahwin adik-beradik Itu pun tak boleh kahwin adik-beradik Satu keluar sama-sama Dia kena keluar rokyan dulu Dua. Dia dulu berpasang awal ni keluar uh, bersalin ndak bersalin dua-dua, sepasang sepasang sepasang. jadi syariat dia yang ni tak boleh kahwin dengan yang ni, yang ni kena kahwin ha, bersilam, ha, itu yang jadi pembunuhan tu, berbuk orang Tino, siapa bun pertama ni kerana hasak dengki, hasak dengki ni bahaya tuan-tuan, kadang-kadang orang ada nak mati, kalau dia hasak dengki dia percaya dengan dengki, dia bawa siapa mati dengki ndak? Yang disebarkan kepada telinga dia, sampai mati? Nah, Sampai mati, hasad dan deki. Jangan memat. Sebab itu Tuhan sangat hasad dan deki. Bila sebar ke orang lagi, sebar fitnah. Nah, Orang ini deki ke orang ini, saya beritahu ke orang ini, orang ini percaya. Siapa kemati, percaya. Fitnah itu oh, bahaya. Nah, bahaya. Sebab itu yang tak boleh sangat deki, ini, hasad dan deki. Okey. Hmm? Okey. 18 orang daripada mereka itu disebut di dalam al-Quran, di dalam al-Quran dalam firman Allah, kita baca, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, na rafa'u darajatin man nasha, innarabbaka hakimun alim, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba, kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Musa wa Harun." wa kadzalika najzi al muhsinin wa zakaria wa yahya wa min as salihin wa isma'il wa al yasa wa al 'alamin hah ayat quran Allah cerita satu-satu berapa berapa oranglah yang disebut di dalam ayat-ayat berikut ada sebut ayat-ayat berikutnya. ya. Dia sebut dari dalam makna Zakaria bahwa habnalahu isha wa Yaqub a kullana hadainana nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi Daud Sulaiman Daud Sulaiman Yusuf musaharul Allah sebut satu-satu nama dia. Syariat ah nabi berbeza ya. Sulaiman berbeza. Sulaiman dengan berlawan dengan siapa? Balqis ke? Balqis ya. Orang kata Balqis ni separuh manusia separuh jin Balkis nah ha. batu come ha wallahu alam separuh manusia separuh jin mak dia tu guano tahulah jadi guano tahu ha. dia Balkis ni dia masuk rumah nabi sulaiman sulaiman ni orang kaya paling kaya dalam dunia sampai sekarang tak ada orang tanding nabi sulaiman buat rumah cermin dia tu seumpama nampak macam air dah balki hakak betih. Come rupanya betih palkis. Nah. Nabi Sulaiman kata, tu bukan air, tu cermin. Kita tak boleh bayang macam mana. Nah, tak boleh bayang macam mana? Nampak. Biasalah, tapi nampak macam payah, itu hebat. Nabi Daud hebat dia banyaklah. Ha di antaranya syariat Nabi Daud, dia boleh beristeri. Berapa orang isteri Nabi Daud? Siapa boleh jawab Umrah free 100. Nah, 100 orang isteri Nabi Daud. Amma tu, jangan main. main. <laughs> nah. Hmm. Tapi tak apalah masa tu lenyap eh, ya tuan-tuan. Tu pun takut. Sama lagi kita. Wa adin akahum huda qala ya qaumi ibudullah. Allah sebutkan ha? dalam surah Hud. Wa ila adin akahum hudah Qala ya qaum a'budullaha Allah hantarkan 'abd di kalangan mereka saudara mereka Hud. Nah Hud maka berkata Hud kepada kaum dia ani'budullah sembah Allah. Maknanya nabi ni start daripada nabi Adam sampai kepada nabi Muhammad dua slogan Nah dua slogan. Apa? Ani'budullah wajtanibut tagh. Ani'budullah wajtanibut tagh. Ajak awak sembah Allah dan jauhlah benda tolong. Sebab kita lah ni sebuah Tuhan jauh sendiri dengan sendirinya jauh benda-benda yang tau ni. Benda-benda yang dok gi bersalahan dengan hukum Tuhan. Dok gi tengok, dok buat filem, video set. Kan? Eh, Kat tu. Mana boleh macam tu tuan-tuan, tak boleh aim orang. Lag mana kalau kau orang buka aim kita. Nah. Aim kita. Lepas tu bila kata awak ni minum arok begini, begini, begini, haa, senyak lah, ni. Kaki arok, kaki beti kaki, kaki tepuk punggung perempuan. Ada tak jenis? Masuk, masuk disko tepuk. Hmm. Bukan apa-apa sangat, tepuk punggung. <laughs> Minta maha. Nah. Lepas tu orang perempuan dia kena tutup aurat. Tutup aurat, orang tak berasa lah tu. Tak tutup aurat ni lah. Geram ni Hmm? Okey apa, sedap mana pun. Tapi puah dia Nafsu jahat. Innan nafsala amaratun bisu. Nafsu jahat. Suka, buat lagu mana pun tak apa. Apa-apa itu. Jangan, tuan bahaya. Jadi dua slogan dia. Ani'budullah, wajtanibu. Wajtanibu ta'u. Wa ila samudah akhahum salihah. Qala ya, kaum i'budullah. Kaum samud di atasnya salih. Ini yang, yang, yang, yang kalau kita... Kalau kita pergi ke Mecca, di negeri dia, dia panggil Mada'in Saleh. Mada'in Saleh tu saya sudah sampai 2-3 kali dah. Tahun tahun ni, awal tahun ni, kerajaan Saudi tak bagi. Tahun ni saya buat pula. Bukan tahun depan ni, bulan 12 ni saya buat pula lah. Walaupun mungkin masa tu saya berhadapan dengan haji. Tapi mungkin kita punya staf staf boleh buat lah. Kita buat pula, Jomah yang nak pergi ke Mada'in Saleh. Tengok wasamudal lazina jabal sakrabil wat. Kaum samud, dia bina rumah batu dia. Daripada dia tebuk. Bukit-bukit batu, dia tebuk jadikan rumah. Huh, tuan-tuan. Ta'ajub, ta'ajub. Ha? Ta'ajub. Haji sampai dah sana? Tak sampai lagi? Mana yang salah? Itu ha, kena daftar. Tak daftar, durhaka nama dia. <laughs> Kita ni jalan tengok Subhanallah kaum Samud dulu. Kalau kita pergi ke Jordan, dia ada Kelepotra, Kelepotra nama dia. Ni, Kelepotra arah. Oh hebat doh, popo ni. Ini zaman baru. Yang asalnya kaum Samud di utara Saudi. Yang tu dia pahak-pahak zaman dulu. Yang di di di di di, di Jordan tu Kelepotra tu. Uh, dia setelah dia reka, dia tengok kaum Samud buat, dia popo dia pakak-pakak buat yang ada sangat cantiklah juga rasalah tak juga tapi maknanya dia baru ha, dia kaum yang baru setelah dia melihat kaum samuk buat ha, itu samuk Nabi dia nyesal eh. mu'jizat dia yang paling masyur ialah unta saya pergi cari kat mana unta keluar orang sana sendiri pun tak tahu kami tak tahu dia kata unta, bukit mana yang unta keluar tapi dia tahu kat mana rumah yang, yang, yang, yang rumah perempuan ia mencabar orang-orang muda. Sepuluh orang-orang muda. Supaya kerap kaki unta. Kalau mu boleh kerap kaki unta ni. Aku bagi anak tina aku nikah dengan kamu. Gitulah lebih kurang. Faham tak aku cakap ni? Faham tak? Kalau boleh kerap kaki unta ni. Aku ada anak tina. Aku boleh kahwinkan kau dengan anak perempuan aku. Tak masa tu perempuan dia lawa. Lawa tuan-tuan. Masa tu lah. ni pun lawa dah. Nah, masa tu lawa. Jadi bawak berebutlah. Kerak akhirnya tak ada nikah dengan perempuan Allah hantar bala kepada mereka dengan angin yang sangat panas. Nah, angin udaro yang sangat panas dan guruh. Ah, ni suara petir di langit memecahkan telinga dan mematikan. Suara petir itu mematikan. Kitalah ni guruh Allah. Allah. Semua orang takut juga. Tak. dulu petir yang yang mematikan dan angin udaro yang menakut. Dia orang duduk dalam rumah batu, masuk tutup-tutup. Enggak ada lubeh, udara masuk celah-celah. Keja Tuhan. Benda tu mari bukan kerana udara biasa, mari kerana azab. Mari azab. Lubeh tak mana masuk, kena kulit hancur lebur. Hancur. Itu bala Allah. Bak tu kita kena beringat supaya kita jangan sentiasa duduk dalam fitnah. Supaya naga kita lah ni duduk dalam fitnah ni tak lama lagi bala Tuhan mari atas ke mana-mana. Banyak sangat fitnah. Nah. Lepas bunuh orang, lepas waktu, lepas ini. Nah takut kalau pulau nak tutup hawa pulau. Nae, paham tak tu? Tak faham sudah. Hah? <laughs> okay. <coughs> Kita pergi lagi. Wa ilah madiyan aqahum shuaiba kalaya kaum yang Tuan-tuan tengok ayat-ayat belakang. Ah? Ha? Mana-mana kaum hud kalaya kaum ini. Hey, kaum aku. Hey, umat aku. Ya sembahlah Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Manakala Nabi Saleh Alaihi Ya Abu sembah Allah. Nah, wa ilah madianakahum dalam negeri Madian itu sedaya mereka nama syait. Kalayakom Ya Abu Nah, ayat lagi. Inna astafa Adam wa Nuh wa Ala Ibrahim wa Ala Imran alalalamin. Nah, Allah puji. Adam sesungguhnya Allah Nabi Muhammad Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim wa ala Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim keluarga Imran alal alamin Nah wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullu minas sabirin Ismail Idris Zulkifli semua demo ini di kalangan orang-orang yang sabar kata Allah Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah wallazina ma'awashidda'u alal kuffari rahmah baina hum Nabi Muhammad ni bersama-sama dengan orang mukmin sangat keras dan orang-orang, apa ni dia sangat keras dengan orang kafir Ruhamah ubainahum, dia lembut dengan orang mu'min ha, tu sifat Nabi Muhammad, sangat keras tegas, bukan keras uh, sampai bunuh, tidak, tapi dia sangat tegas dengan orang-orang kafir dan Ruhamah ubainahum, mereka tu lembut dengan orang-orang mukmin. tu sifat Nabi Muhammad SAW ha? kita dengan orang mukmin ke dengar orang kafe belemuk. Ah, ha, tu dia itu dia. Ah, tu Tak kira siapa tu. Ya? Ha? Ha, ha, ha, ha. Faham, tak faham tu. Kita wajib beriman dengan kenabian dan kerasulan mereka itu secara terperinci. Al 55 a ha, 25, 25 tu kalau boleh secara terperinci kata kata tua kita. Mana kita wajib beriman dengan kenabian dan kerasulan mereka itu secara terperinci? Ha, terperinci. Dalam arti kata, sekiranya disebut seorang Nabi atau seorang Rasul, kita tidak mengingkari kenabian dan kerasulannya. Sebut mana-mana Hud, Ilyas, Yasak. Okey, kami beriman pada mereka itu. Tidaklah kata, oh saya beriman dengan Nabi Muhammad, Nabi-Nabi lain, saya tak kenal. Aku tak tahu Nabi-Nabi lain. Lagi-lagi Nabi Adam, silap Nabi Adam. Nabi Adam ni sepatutnya jangan makan buah yang dilarang. Dalam syurga tu. Kalau dia tak makan buah yang dilarang dalam syurga tu, kita semua duduk dalam syurga belaka. Gila dia tu. Nah. Sebab Nabi ada makan yang kita ada tu, kalau Nabi ada tak makan buah tu, tak tak kita ada, tak ada. Dia dua-dua orang -dua tu kolek-kolek sapalla ni. Ya Allah aku nak anak. Tak tak keluar saya, keluar orang lain. Pak Haji tak keluar. Nah. Orang lain Arab mano tuan? Bangso mano tuan? Tapi alhamdulillah dengan sebab Adam yang bersikap sebegitu takdir Allahnya kita mari duduk ke dunia. Alhamdulillah. Balahapo dengan Nabi Adam sebab tu Nabi Adam rasa bersalah sampai ke akhirat. Dia takut di akhirat nanti dia kata takutnya aku sebab apa mu Adam? Sebab kerana akulah menyebabkan manusia jadi susah hidup atas dunia. Allah sedangkan Allah sudah maafkan perbuatan dia itu. Apa tu dia tanya Allah? Ya Allah dengan sebab aku ni dituhuk, dibuang di ke dunia ni, adakah dengan takdir aku ataupun perbuatan jahat aku yang baru datang? Kata Allah dengan takdir Allah. Oh, kalau gitu ada ruanglah aku bertaubat. Allah kata, "Taubatlah." Apa taubat Nabi Adam? Ha, bagus. Ini anak murid yang masuk syurga selepas tok guru. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, atuh dia eh sahut so, Sesiapa yang mengingkari kenabian salah seorang daripada mereka atau kerasulannya yang diutus membawa risalahnya, risalah Allah bererti ia telah kufur. Kufur bermakna kafir. Adapun si jahil, nota kaki dia tu si jahil, ia tidak dihukum kafir kecuali apabila ia mengingkari setelah mengetahui. Ah, ha, kafir ni kalau orang jahil mari tak tahu apa satu, tak reti, tak mengaji, nabi kau bergapo kau dia. Muhammad ni siapa, Muhammad ni Ilyah ni siapa? Ilyah ni tidak ke jahil, tidak kafir dosa besar. Tapi kalau kita larni kafillah. Tahu doh tong tong doh. Tapi kita menafikan nabi Adam, Nabi Nuh misalnya, Nabi Hud misalnya, Nabi Saleh misalnya. Ha? Seperti inilah seperti orang kaum Nabi Lut. Larni kagam kaum Nabi Lut. Noh larni kagam walaupun dia duduk zaman Nabi Muhammad Umat Nabi Muhammad. Tapi amalan dia lud. Nah, Suka jantan dengan jantan. Petino dengan petino ni. Ada. Lebih hina daripada bewak lagi. Bewak dok setara tu. Bewak kenal bewak. Petino, bewak jantan. Saya suka tengok dalam TV. 5-5 kosong kalau astro tu. 5-5 nah, kosong saya suka tengok. 2-3 malam ni saya nak tidur depan dia. Ya, depan TV ya tuan-tuan. Sebab saya tengok boyo. Boyo. Boya bila dia mengawan. Dia kena pertina. Eh. Gelembu oh <laughs> ah, Saya suka tengok tuan-tuan. Baik saya tengok menata tu. Daripada saya tengok orang putih duduk telanjang tepi patah. Dia geram aku. Baik aku geram ke boya. <laughs> Betul. Minta maaf lah makcik-makcik. Sungguh. Daripada syariah. Kita duduk langgar syariah tu. Baik kita geram. Comelnya boya. Igramnya. Tak, tak ada jatuh syariah. Po. Sungguh. Kita tengok binatang tidur mengawang, hmm macam ni subhanallah, kerja tu, ganah menati makan tak letih, tak ada lidah, tak ada begapo. Dia pandai mesra dengan petino, pandai dia. Gapo rasa? Allah subhanallah, masya-Allah. Sungguh. So, no. Ada satu malam tu saya tengok satu satu filem. Bewok, bewok tak ada ekor. Biawok yang tidak ada ekor. Dopok ekor dia dopok, gitulah bahasa Kelantan. Oh, subhanallah, mashaAllah, macam-macam. Nah, kerja Tuhan. Kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? hmm, Itu dia. Jadi, kalau orang menafikan, ha, macam ha, kaum Lut tadilah, yang ada zaman sekarang ini, duk melakukan perbuatan zmi, seperti zaman Nabi Lut. Maka dia, dia menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dia duduk zaman Nabi Muhammad, dibangkit zaman Nabi Muhammad, tapi perangan dia sukul, jantan dengan jantan, tino dengan tino. Nah, maka mereka itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama tarah dengan acak hukum dia. Adapun para nabi dan rasul yang Allah tidak cerita kepada kita dituntut beriman kepada mereka secara ijmal. Ha, beriman secara ijmal, secara keseluruhan. Hak 25 secara tafsili dia panggil. Secara tafsir, kena tahu. 25 orang ini ada Rasul yang wajib, kita ketahui. Nah, Secara hak lain, dia kata secara ijman. Nah, secara keseluruhan. Kita tidak boleh mengatakan seseorang itu Nabi atau Rasul, selama mana Allah dan Rasul tidak menjelaskan. Kalau tak ada. Kalau tak ada dalam itu, dia kata kalau Allah tak sebut, tak ada lah. Kalau kita tak beriman pun tak apa lah. Sebab Allah tak sebut di dalam Al-Quran. Balik. Ulul Azmi daripada, daripada golongan rasul. Ha, di kalangan rasul. Ulul Azmi ni orang yang paling banyak menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan nabi tu pula paling banyak sekali menerima ujian Allah. Di kalangan ulul azmi tu pula yang paling banyak menerima ujian Allah. Ha, dia gitu. Nak contoh dia sebut sini. Ah ha, Ulul Azmi soho dengan nama Ulul Azmi namanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Isa alaihi Masing-masing ada sejarah dan ada ada kisah masing-masing yang tuan-tuan sendiri carilah. Nabi Muhammad dengan sejarah yang tertentu yang cukup banyak. Nabi Ibrahim, bapa segala nabi sebab tu dia seorang yang kita sebut dalam semayang. Ada Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama sallallahu ta Ibra ta'ala itulah maknanya selawat kepada Nabi Ibrahim. Tidaklah kita sebut nama nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Adam Idris. Tak habis-habis sembahyang, tak sudah sudah. Tak ingat Allah oh, mano, bolok, patah balik pula. Cukup nabi. Sebab tu Nabi Ibrahim sokong disebut dalam sembahyang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat tanya ya Rasulullah bagaimana aku nak selawat kepada kamu bagaimana aku nak ingat kepada kamu dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, ala Ibrahimil ala Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid itulah cara dia ada tak ada sayidina sayyidina tak ada tapi maknanya dia sebut gitu nabi ajar gitu nabi ajar gitu tak ada lah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita taala Adam, Idris, Noah, oh, Saleh, Zulqifli, Elias, Ilyasa. Tak habis duk main tahiyat gitu duk kira 23. So, ah, Pak. 25 nak suruh sebut 25. Ah ha, tapi Nabi Ibrahim sebab dia panggil aa, apa ni bapa segala nabi pada Nabi Ibrahim. Dan sejarah Nabi Ibrahim sampai ke sekarang masih ada yakni Kaabah. Ha, pembinaan Kaabah. Sebelum pada tu Nabi Nabi Adam bina Kaabah. Bila dia temu dengan hawa di pada Arafah. Ha, dan Adam ni setinggi dia 70 hasta. Adam 70 hasta. Sebab tu dia mau naik atas Jabal, apa tu, Jabal Rahmah tu. Tulis macam-macam situ. Sebenarnya salah. Sebab Jabal Rahmah tu dulu setakat kepala lutut Nabi Adam je. Dia temu di pada Arafah. Sebab tu berokah di pada Arafah. Pada hari Arafah. Hari yang ke Zulhijjah. Nanti ha, tak? tu eh ah ha, bukannya naik jabarama Rahmah duk ya Allah doa begitu dong ya. mak ni kor dua rupanya isteri dak sebel <laughs> ya Allah ya Allah ya Allah ah ha, isteri tanya abang doa apa abang pun tak tahu nak doa apa yang siapa tak berbunyi-bunyi rupa dalam hati dia sebut gitu bini dak doa jabi je ya. nah patu saya pesan jemaah kalau naik jabarama perhati suami doa do lagu ni okey kalau gini ah berarti juga tu. Adalah tu. Kok mana tu dia? Empat. Ah, <gülüyor> uh, waktu hmm. Nabi Adam selepas pada jumpa dengan Hawa. Sebab ada kubur Hawa di Jeddah tu. Ha, ada kubur Hawa di Jeddah tu. Jadi selepas jumpa tu dia tanya malaikat Jibril, Kemana aku selepas ini? Kau kena cari Makkah." Cala dua, dua, dua suami isteri Jalan Coba tuan-tuan bayangkan masa tu tak ada orang Binatang pulak Denasor masa tu Denasor lah Saya percaya denasor ni Tapi percaya, zaman denasor ni zaman Nabi Orang Besar-besar dulu Zaman Nabi Adam mati denasor ni ketika Ketika hapus denasor ni Ketika uh, datangnya banjir Nabi Nuh AS okay, Semua habis berlaku Habis berlaku, generasi tu habis berlaku Nah, denasor, denasor ni semua nah, Sebab bila dah dunia kiamat berlaku, hak binatang yang jalan yang besar ya habis nak pergi mana? Mati belaka. Ndak. Aku marilah yang ada, yang ada sekarang bertepatan dengan manusia akhir zaman yang ada dalam. Ada, nah, tengok kita tengok. Hak biawak kecil ada biawak besar. Komodo nama. Besar. Nah, besar lagi ada komodo. Buaya besar. Ndak, buaya besar. Ikan paus yang besar. Nah, orang duk tengok dalam dalam filem tu saya ada tengok. Di Amerika paus, hapsal, -pau malayzium, eh hey. ada lagi binatang-binatang yang besar yang ditinggalkan. Supaya manusia tinggi ada hapsal lagi tinggi. Nah, pak Ajit tinggi pada kita. Ini peninggalan-peninggalan dinosor dulu. <laughs> Gua tak ya, mana tinggi kita tu, tinggi kita. Yang sama Nabi dulu tinggi tinggi belakang. Ke? Nah, besar besar tinggi tinggi 70 hasta belakang tuan-tuan. Nah, kan Nabi Adam pun 70 hasta tinggi dia makap jalalah dia dung dung dung dung beranak tu dah ya. sehingga sampai di lembah macam mana sampai di kaabah sampai di makkah maka dicari yang lembah saya tak boleh bayangkan kaabah di Mekah ni pada asal tuan-tuan semua nabi bertumpu tahu tempat ni tempat ni tu pusat dunia dah pusat dunia pergi cari macam mana nak buat Mereka kata kau lah batu-batu dia nak ambil nak buat kabah ni tuan-tuan. Tak ambil batu-batu terpijal. Lep Nabi dulu. Dia agak ambil batu-batu cantik. Mari buat. Supo kita nak buat rumah Tuhan lah. Kalau seorang masjid ni. Jangan nak cari barang murah. Cari barang mahal. Mungkin nak buat masjid. Nah, nak buat masjid. Ni kita cari barang-barang. Fahamalah -barang. masjid rotuh lah. Tak nah, ada. Nah. Masjid rotuh lah. Itu inilah jadi belaka. Biar kita buat barang mahal. Dia cari batu-batu dia buat. Dia tidak buat pak segi timbun timbun timbunan. Abe tu macam mana aku nak buat ni Jibril? Kata Jibril kau tawaf lah. Maka dia tawaf lah. Ah ha, dibacanya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Tawaf 7 keliling subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Sebab tu kalau tuan-tuan ingin -tuan makro tos lah baca buku. Buku buku, buku ada tu. Ndak duk baca buku ada tu tuan-tuan mari orang langgar hilang. Eh kak mano tadi? Ndak kak mano kak mano. Yang berapa dah tadi. Lala sekali sampai lah ke Hajarul Aswak juga. Nak pergi cari pulak tu tak jumpa. Lala sekali pasal ustaz saya ni. Tak puahlah ustaz tadi. Doa tak baca. Lah apa pun nak baca doa dalam buku. Umrah tak payahlah buku baca. Bacalah Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Berapa lama mari? Sehingga mari Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi la'anil azim. Perlekat oleh Nabi Ibrahim. Anda, mari Nabi kita Muhammad baca apa semua ada berlaku. Nabi baca berlaku. Sebab itu dalam tawaf, seramak tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah Allah. Subhanallah walhamdulillah Allah Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi laal Kalimah yang paling suci ya tadung. Nah, Sama dengan kalimah. Tuan-tuan sebut satu kalimah ni, boleh masuk syurga. Kalimah apa? La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah masuk saya pergi Singapura baru ni. Ada orang Melayu cerita. Ada orang Melayu dia berdebat dengan a dengan paderi. debat-debat-debat-debat paderi orang Melayu itu tanya, "A, apakah kalimah yang boleh engkau ajak orang masuk syurga?" Ah, oh, dia tanya. Padri tak tahu. Mengko dia padri Kristian, tahu apa? Nah. Yang boleh kau dah ajak orang sekali. Masuk agama kau, masuk agama kau. Ada satu kalimah yang boleh kau ajak. Boleh masuk syurga terus. Bukan setakat agamamu yang boleh masuk. Syurga boleh masuk. Padri tak tahu. Akhirnya dia sebut. La ilaha illallah. Di saat dia sebut. La ilaha illallah. Takdir Allahnya tuan-tuan. Hidayah turun. Hidayah turun pada padri. Ketua padri dan padri-padri. Akhirnya mereka ni masuk Islam. Belakang. Dengan kalimah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Oh hebat kalimah ni jangan main-main. Dah, kita pula malah nak sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Malah nak sebut kalimah tu. Dah. Okay, eh? <coughs> Jadi uh, uh, di kalangan nabi ni, di kalangan nabi ni ada cerita-cerita yang tersendiri. Ha, nabi Nuh dengan banjirnya, Nabi Isa dengan lahirnya Kristian, ha, Nabi Ibrahim, lahirnya sejarah-sejarah uh, yang yang ada sekarang ni nabi musa dengan mukjizat-mukjizat yang cukup hebat eh? dan di kalangan yang paling kuat diterima ujian oleh Allah Subhanahu Nabi Muhammad. Ha, nabi Muhammad eh? paling kuat sekali ujian oleh Allah. Nabi Ibrahim pun dia dengan ayahnya jadi kafir. Ayah dia buat apa? Buat berhala eh. Buat berhala. Ha ayah, ayah tetap ayah. Ayah tetap ayah. Tapi dia belepas tanganlah. Maknanya ayah ialah ayah buat tuhan bayangkan ayah buat Tuhan. Padahal dia pergi Tuhan yang dibuat oleh ayah dia. Kan marahlah ayah eh. Nah, situlah akhirnya cerita. Tidak semestinya, ha, tidak semestinya uh, kita kena perlu taat kepada ayah dalam keadaan ayah itu syirik dengan Tuhan. Ha. Nak Tak suruh kita nampak situ. Serupa dengan Nabi Nuh. Saat kita sayakan, saya kau saya sungguh kau tapi kalau anak syirik pada Tuhan, kita kena belepas tanganlah. Kan dah ibang eh ya bunayya wahai anak kesayangku, naiklah atas kapan ni tak apalah ya aku cari bukit paling tinggi tak ada tempat selamat dah tak apa aku cari paling tinggi sekali maka baru Tuhan kata tak boleh tinggalkan dia bukan anak kamu walaupun dia anak kamu tapi dia telah durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala nah begitu juga dengan nabi Isa nah, nabi Isa ni tuan-tuan dia tak mati lagi enggak dia tak mati lagi. Amari aku masih 40 tahun. Jadi bila dia mati? Di mana kuburnya? Saya dah sebut kepada tuan-tuan dulu. Tuan-tuan tak ingat. Kau sebut tempat lain tak tahu? Nah, mana kubur Nabi Isa? Ha? Ay, mana boleh ada dah kubur dia. Memang dia tidak mati saya sebut ni dia tidak mati lagi, tapi kubur sudah disediakan untuk dia. Ada kubur dia ada di Madinah. Bersebelah dengan kubur Nabi Abu Bakar, Omar. Dan sebelah tu ialah untuk Nabi Isa AS. Dia turun ketika umur 40. Umur 3, 33. 33, Dia turun nanti. Dibantu oleh Imam Mahdi. Kerap belakang kepala-pala orang Yahudi. Dan yang sekutu-sekutu dengannya. Termasuklah semua sekali. Semua sekali. Dia kerap kepala belakang ada <laughs> ade ah, semua dia kerak dia duduk di Madinah selama uh, Tujuh tahun ah ha, masa tu dunia aman seaman-amannya dan dia berkahwin dengan orang di, di Madinah ha, dia berkahwin dengan orang Madinah aman selamanya dan dikebumikan di perkuburan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia seorang tak ada kubur lagi kita cari tak ada kubur dia mana kubur Nabi SAW tak ada sebab dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak murid dia yang derhaka dengan dia yang dicerupkan oleh Allah. Anak murid yang rapat. Yang rapat yang hangut sape lantai masa dia mengajar. Hanguk, hanguk, hanguk. Yang tu yang belok. Yang tu yang belok. Nama dia Yahuda. Entah nama dia Yahuda. Yang tu yang Allah menyerupakan dia. Sebab tu orang Kristian masa ditanya oleh uh, siapa syekh apa yang, yang yang yang hebat tu? Ah Ahmad Didak Secara logik, dia kata orang masuk dalam rumahmu. Anda, masuk empat orang. Kenapa keluar tiga orang takat? Seorang lagi gimana? Oh, dia oh, orang Kristen. Tak boleh nak jawab sebab itu. Masuk nak takak Nabi Isa. Masuk empat orang takat Nabi Isa. Anda, yang keluar tiga orang. Nabi Isa seorang. Mana seorang lagi orangmu? -orang? Nah, itulah yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Yang Allah surupakan anak murid dia tu yang paling rapat. Tu. Anda, jadi rupa tu Nabi Isa diangkat ke langit. Ah. Ha. Itu dia tak leh tak leh Kristian. Saya saya masuk pergi ke uh, Singapura pun adalah dalam dalam meja dia tu, dia letak dalam meja hotel ni Bible uh, kitab Quran Lepas tu satu lagi hak Buddhist tu. <tusuk> dia letak. Jadi saya ambil lah baca Bible. Orang putih. Baca. Tapi sopo tikus tengok besilah. Baca. Ah, baca. Tapi tak rasa apa, tak rasa zut. Sebab ada kawan-kawan yang pandai putih. Ada, suruh dia tengok. Tak salah ustaz. Jangan, entah kena baca. Entah kena baca. Kita tidak beriman. Nak tahu apa yang dia sebut. Sebut satu, satu, satu. Tidak suka Quran. Quran satu, satu, satu, satu. Sambung, sambung, sambung, sambung cerita. Tak rasa zut selangsung. Letak dalam mari. Letak bawah. Tak tahulah. Baca Quran. Tengok apa di Singapura. Dia boleh letak Quran, Bible Hak Yang masuk tu, kalau Kristian, baca lah uh, Bible Kalau Buddhis, masuk lah Baca lah Buddhis dia tu. Kalau Islam, ambillah Quran, bagus juga hot gitu Tapi sepatutnya macam kita letak Tapi bagus satu lagunya, Qiblat dia letak oh, untuk di, di di Singapura, tu, tu. jangan main-main ha, Supon saya pergi Thailand ha, Saya pergi Thailand Saya ni dunia dah merangk Pergi habis dah lah. Nah, habis dunia lah Setakat pergi dah lah eh. Ha. lepas tu tuan-tuan kena pergi ni saya nak pergi buat pukit ni pula ada orang tanya saya ustaz lah pukit boleh ke ustaz? lah apa-apa tak bolehnya lah ke sana banyak orang putih tak nanti pukit, pukit bintang orang putih beramah kenapa? Lah, nak tengok lagu mana orang putih di pukit bintang? gilah, nak tengok punga, nak tengok beti nak tengok dada, buah dada gilah pukit bintang dah Habis tu kita pergi pukit. Jangan tengok benda tu. Kita pergi tengok banyak lagi orang Islam di sana. Masjid di sana. Keturunan Mahsuri ada lagi. Keturunan Mahsuri ni. ya jadi yang, yang keluar darah putih. Macam kita ni keluar-keluar darah hijau. Eh biru. Biru dan hijau. Ha, macam saya ni insyaAllah percampur belakang. Ada. Okay, habis tu. Ha, panjang cerita tu. Jadi Nabi setakat tu. Sebagaimana dijelaskan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Wa ha, iz akhazna minan nabiyyina mithaqohum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim, wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami ambil daripada para nabi perjanjian mereka. Dan daripada kamu wahai Muhammad. Dan daripada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam. Maryam ni hebat tak hebat dia. Kalau dia ni lelaki, dia ni nabi. Ha, tapi kerana dia ni tidak lelaki maka dia menjadi ibu kepada Isa. Ndak. Pok tak ada, mak tak ada, pok tak ada tiba-tiba mengandung. Bayangkan. Ndak. Tak ada suami mengandung. Fitnah lagu mana berlaku? Ndak. Macam-macam fitnah ditanggung oleh Maryam. Tapi kerana budak tina ni nama Maryam ni jenis ni ore baik. Bawa dia itu pok tak sabar. Nah, duduk di bawah pokok kurma. Dalam keadaan sarat mengandung di bawah di pokok, bawah duduk di bawah pokok kurma yang ranum. Allah suruh dia goyang. Dia kata nak goyang macam mana aku nak goyang perut pun tak larat. Ini dalam Quran Asbuh. Nah. Dia kata tak apa bestuh je. Ya. buah gugu tu keju aku. Dia putih situ. buah kurma gugu. Makan dia. Ah, tu dia. Tak nah, sebab tu orang mengandung dia kena makan buah kurma, buah tin. Nah. nah. dia kena makan ela justing tak ada dah tuan-tuan. Ada dengan orang lah, tak dengan saya. Saya bagi ekor orang lain projek tu. ada, ha, tapi maknanya buah tin, buah kurma kena makan. Itu benda-benda yang berkhasiat. Madu Yaman. Madu Yaman kena cari tuan-tuan. Asli daripada negara Arab. Malaysia ni susah. Payah juga Malaysia ni. Saya tak pernah makan kurma Malaysia. apa ni madu Malaysia. Yang saya makan kurma madu Yaman makalah. Ada habis satu bekas. Ha ada ada anak murid saya pun dah rasa dah, madu Yaman. Tapi dia setengah kilo, seratus lebih. Setengah kilo, seratus lebih. Tak apalah, sihat. Nah, sihat. Kalau tuan-tuan ada orang nak pergi Mekah, kah, nak pergi apa-apa, kirim dia. Tu lewat balik, we, satu bekah madu Yaman. Seratus lebih, tak apa. Jangan duk saya duit. Belilah, muka dia sihat. Yaman tu. Saya nak pergi 29. Jangan ngirin, saya sudah lah. Kiri orang lain. Oh, Ustaz, aku bila 29. Kira-kira, oh, beli. Oh, berat lah ni bau apa orang tepat masjid lain lagi. Ha ya, Boleh. Saya beli 120 di sana bayar 300 Bolehlah. Ah, boleh lah. Nah, ah Malaysia 300 landu dia. Negara kaya neh. Tapi tuan-tuan kena cari. Makanan-makanannya baik. supaya kita dalam bulan Ramadan kita sungguh cari kurma. Marah ke bini. Mana kurma ni? Suno tak ada langsung awak ni. Amboi, boleh lain tak. Mana budu, budu tak ada bodoh. <laughs> kita sebab kurma. Nak 3 biji, 4 biji makanlah kurma. Lah ni saya syurkan jemaah, kalau pergi Mekah, tuan-tuan boleh kirim kepada ke, ke, ke, siapa-siapa nak pergilah. Kurma labanah ni. Nah, kurma ajwa, kurma Nabi. Mahal. Dan dia ni harga ada 180 90 harga dia. Dah, kalau kena molek, kena comek, dia mahal. Mahal tu kalau mahal tuak comel, tu comek tu tuan-tuan. Oh saya beli dia uh, di kubak di buku uh, dia Kubah dengan di Uhud. Uh, Uhud tu 80 rial dia. Memang memanglah ajwah tapi kualiti yang tak baik. Nah, cuma yang mahal tu dia ada saya effect sikit. Dia kalau makan banyak boleh gugur rambut. Kerana mahal. Nah. Itu saya side dia. Ya. Nah lah. Nah, lain tak ada apa. Lepas tu tuan-tuan beli apa ni? Kurma Labanah nama dia. Saya dapat tahu daripada Doktor Fauzi Draman. Ha, dia ngajar sini kan? Tanya dia. Ustaz, Ustaz tahu tak Kurma Labanah? Tahu-tahu. Ha, Ustaz Razali sebut. Sebab dia setiap kali saya pergi, dia memang ngiri Kurma Labanah. Kurma ni, Kurma susu dia panggil. Laban ni Kurma susu. Dia balik masuk dengan susu. Dia minum dan makan. Dia akan betul orang-orang sakit Ha, nah, cuma saya derhaka dengan Dr. Fauzi ni saya beritahu dia, Ustaz. minta maaf Anna mungkin durhaka sikit. Dia kata apa? <laughs> Ustaz kaki kurma labanah tu, Anna tak ingat habisnya makan kena anu. Biarlah dia kata. Ha, jangan ni pula. <laughs> beritahu Dr. Fauzi minta maaf ada, Ustaz. Anna mungkin derhaka sikit. Betul. jadi a nah, uh, kurma tu bagus, tuan-tuan. Orang tak tahu, saya pun baru tahu daripada Dr. Fauzi kirim. Masa tu dia kiri, dia suruh beli di pasar kurma di Madinah. Nombor sekirah-sekirah-sekirah Saya pergi ya Saya suruh uh, Apa ni Motawih pergi, pergi cari Tapi rupanya banyak Kalau kita pergi ke ladang-ladang kurma mana Kurma Labana. Balik masuk dengan susu ha, Susu kalau boleh Susu Susu susu cair tu Susu apa, apa panggil uh, Susu cair itulah Susu cair Anda Tapi dia boleh back you Orang-orang Orang-orang ni mana Pandang massage Dia kalau nak massage Dia pergi ke Thailand Lani tak lagi Saudi. Orang Saudi tak boleh masuk Thailand. Nak masak satu eh, Masak dia tahu tu. Tapi kalau kita duduk kat dia kita pici. Ih ih igli dia. Eh, apa ni. Ih igli tak reti. Tapi kalau nak beturak dia kata dia makan kurma labanan. Enggak dah. Ha, ni eh. Itu kalau tuan-tuan -tua beli siki untuk saya sebab saya cerita. Kering aili aku sebut. Ala, kalau nak ke Mekah lah, kalau ada siapa-siapa nak ke Mekah. Jadi kita beristi satu tu insyaallah kita sambung bulan depan dengan ar-risalah yang dibawa oleh para rasul ya ar-risalah yang dibawa oleh para rasul wallahu a'lam bissawab ada soalan nak tanya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalahu rabbana atina fid dunya sanah wa fil akhirati sanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya anziz ya ghaffar ya rabal amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد وعلى